Uhunian, Euskararen presentzia handitzeko eta Erikoetxean hainbat lan eramaiteko, Euskara teknikari bat agtzea pentsatzen ari dira. Filip Aramendi, Uhunako hau zapesa. Beha gaba dugu, zenta gure helburua da, ere Erikoetxe untatik ateratzen diren dokumentu guziak elebidunez ateraditzan, eta beti autetxien gainean kondatzen ala lan potolo hori Behas bai, harri gira pentsatzen, zer ere bon, ez gira oinu asia mintzatzen, baina aipatuko dugu, segura ere, behar bada, ondoko erri batzuekin, ez dakit, ziburu, biriatu, eiek ere behar bada behar hori badute, dute, orduan zer ez, elkarrekin uh, mutualizatu, eh, teknikalari bat, edo bi, takigu. dakigu. Ideia hor da, eta hor ten gauzatu nahiko lukete. Gisa bereko egitasmoa du ustalitzeko egiko etxeak ere, kanborekin eta azpanerekin agemmanetan sarxtu dira teknikaria partekatzeko. Baina ez dute oringo zeranttzun baiiko egkan. Elkagoak diru laguntzak augikusiak ditu egiko etxeetan euskara teknikariak hartzen laguntzeko. Nicokola Blehen ustaritzeko hautetia. Bada, dispozitibo bat, iru urtez laguntzen aldu postu sojera, eta lehen urtean abos mila euroko diru ekarpenaiten da elkarkotik, bigarrenan amak mila eta irugarrenan bos mila. Parada, hau baliatuz, Nikolaj Blen, izkuntza politika zarduratzen denak du egi ertainetan ere, hizkuntza politika mailan urratx handiak eraman behar direla. Badakigua limaleko urratxak baditugula egiteko, sinaurri urratxetan aigira, eta euskara salbatzeko salto kualitatibo bat ezagibar da fit, Gainera, eta bon, elkarguak badu bere hizkuntza politika plana, Euskara de Algeadi plazara, baina ez palimadira egiak ere zuzenian lotzen eta egi egtain horien aldida orain uh, uhatsogen emaiteko. Ujunia eta ustaritzen bezala, beste egi batzuetan ere pentsatzen ari dira Euskara teknikariak ahitzea. Baina ikusi beharko da bideragahia denez. Aprilaren ababosteko bozkatu behark baitute haintzinkondua egiek.